Ліян Моріарті. Велика маленька брехня. Розділ 19. «Ох, Маделін!» – зітхнув Ед. Він припаркувався, виняв ключі із замка запалювання та повернувся до неї. «Ти не можеш змусити Хлою пропустити вечірку її подружки тільки тому, що Зігін на неї не запросили. Це божевілля». Ці школи вони поїхали на пляж випити кави у блакитному блюзі разом із Джейн та її батьками. Це запропонувала мама Джейн, і ця поїздка здавалася настільки для неї важливою, що Мадалін, у якої був довжелезний список того, що вона має встигнути у перший день школи, відчула, що не може їй відмовити. «Аж ніяк», – відповіла Мадалін, хоча вона вже відчувала перші паростки жалю. Коли Хлоя дізнається, що не піде на вечірку Амабели на літеру А, усім буде непереливки. Останній день народження Амабели був шаленим – замок батут, фокусник та дискотека. У мене жахливий настрій, сказала вона Еду. Справді, сказав Ед, а я й не помітив. Я сумую за дітьми, відказала Мадрін. Заднє сидіння машини було порожнє, панувала тиша, на її очі навернулися сльози. Ед зареготав. Жартуєш? Моя малеча пішла до школи, схлипнула Мадрін. Клоя зайшла до класу з панною Барнс ніби, була її подружкою і всю дорогу цвірінькала. Мабуть, пропонувала кілька змін до навчального плану. Так, сказав Ед. І саме вчасно. Здається, ці слова ти вчора сказала своїй мамі по телефону. А я мала стояти на шкільному майданчику і вести вічливу розмову зі своїм чортовим колишнім чоловіком. Настрій Маделін зробив віраж від сліз до гніву. Ну не знаю, чи я вжив би слово «вічливі», зауважив Ед. Досить важко бути мамою-одиначкою. Що? Перепитав Ед. Джейн, я про Джейн. Пам'ятаєш, як Абігейл пішла до школи? Я почувалася на своїй тарілці. Всі до кола були такі огидно одружені, усі батьки парами. Так ідеально, ніколи не почувалася такою самотньою. Маделін пригадала, як комфортно їй чоловік почувався на шкільному подвір'ї, як розглядав усе навколо. Натан і гадки не мав, як нелегко було Маделін самій ростити Абігейл. Так він би не заперечував. Звісно, ні, якби вона крикнула йому. Це було так складно, так складно. Він лише б закліпав, звісно. Мав би сумний вигляд, звісно, вибачався б, однак він ніколи цього не збагне. Її наповнювала безсила лють, і спрямувати її нікуди хіба лише на Ренату. Тож уяви, як Джейн почувається її син, єдина дитина, яку не запросили на вечірку. Уяви. Я знаю, сказав Ед, хоча, думаю, після того, що сталося, можна зрозуміти позицію Ренати. Ні, не можна. вигукнула Мадрін. Господи, вибач, звісно, не можна. Ед подивився в дзеркало заднього вигляду. Поглянь, ось твоя маленька подушка під'їхала. Ходімо, з'їмо з нею потістечку і життя налагодиться. Він відстебнув ремінь безпеки. Якщо ти не запрошуєш усіх, то не роздаєш запрошення на майданчику, пояснила мадрі. Це закон. Я б міг день розводитись на цю тему, сказав Ед. Чесно, міг би, але не хочу говорити більше ні про що, лише про день народження Ебігел. Заткнися. Я думав, ми не живемо таких слів у нашому домі. Ну, то йди до біса, відрізла Мадрін. Ед усміхнувся, торкнувся її обличчя долони. Завтра ти почуватимешся краще. Тобі завжди краще на другий день. Я знаю, знаю. Мадрін глибоко вдихнула та відчинила двері, щоб побачити, як мама Джейн вистрибнула з машини та йде до неї з широкою усмішкою, накинувши сумочку на плече. Привіт, Мадрін. Ви не пройдетеся зі мною пляжем, доки решта замовляє нам кави. Мам, Джейн пішла поруч із батьком. Ти ж не любиш пляж. Не треба було мати екстрасенсорний дар, щоб зрозуміти, що мама Джейн хоче поговорити з Маделін без зайвих вух. Звісно, прогуляюся, Ді. Дуже вчасно згадала ім'я Маделін. Тоді я піду, зітхнула Джейн. Ні-ні, ти заходь до кав'ярні та допоможи татові знайти столик і облаштуватися. Замов мені щось смачненьке, сказала Ді. Так, будь ласка, бо я ж такий недоумкуватий старий ган. Тремчачим старезним голосом сказав тато Джейн і взяв доньку під руку. Ходи, люба, доню, допоможи татові. Ідіть, голос ді був жорсткий. Мадрін бачила, як Джейн сумнівається, йти і, і чи ні, і, зрештою, стенула плечима та здалася. Тільки не барися, сказала вона своїй матері, бо твоя кава охолоне. Візьми мені подвійний експресо та шоколадний торт із кремом, сказала Еду Мадрін. Ед у відповідь підняв великий палець та повів Джейн, її тата, до блакитного блюзу. Мадрін зняла взуття. Те ж саме зробила і мама Джейн. Ваш чоловік сьогодні взяв вихідний, щоб уперше провести Хлою до школи? Запитала Ді, коли вони брели по піску до води. Господи, як блищить! Вона мала сонцезахисні окуляри, але затулила очі долоною. Він працює журналістом, у місцевій газеті, сказала Мадельн. Графік у нього дуже гнучкий, переважно він працює вдома. Це добре чи ні? Він плутається вам під ногами. Ді невпевнено проступала піском. Часом я прошу Біла поїхати по щось непотрібне до крамниці, тільки для того, щоб якусь хвильку відпочити від нього. Нам добре, сказала Маделін, я працюю три дні на тиждень у театрі Пір'єві, тож Ед може забирати дітей із школи у дні, коли я на роботі. Ми не надто багато заробляємо, але знаєте, ми обоє дуже любимо свою роботу, тож ми щасливі. Господи, навіщо вона заговорила про гроші, ніби захищала їхній життєвий вибір. Так, якщо бути до кінця чесними, не так вже вони любили свою роботу. Невже вона стала виправдовуватися через те, що часом відчувала, конкуренцію від таких карєрно орієнтованих жінок, як Рената. Чи, може, вона думала про гроші через той жахливий рахунок за світло, який вона побачила зранку? Насправді, вони хоч і не були дуже заможні, але не потерпали, а завдяки просунутим навичкам Маделін у онлайн-шопінгу не страждав навіть її гардероб. Гроші. Люди кажуть, за них щастя не купиш. Але я про це нічого не знаю. Ді прибрала волосся, що налізло на очі та озернулася. Дуже гарний пляж. Мене надто пляжні персони, і вже точно ніхто не хоче бачити оце в бікінь. Вона скривилася, немов від огиди та вказала на своє цілком звичайне тіло. Мадрін подумала, що розмір у них приблизно однаковий. А мені здається, з вами все гаразд, сказала Мадрін, їй бракувало терпіння вести подібні розмови, і страшенно дратувало, коли жінка намагалася заприєтулювати розводячись на тему ненависті до себе. Мені здається, це добре, що Джейн та Зіг житимуть біля пляжу. Я. Просто я хотіла вам подякувати, Маделін, за те, що ви взяли Джейн під крило. Вона зняла окуляри та подивилася на Маделін. У неї були світло-блакитні очі, підфарбовані перламутровими рожевими тінями, які не дуже їй пасували, але Маделін оцінила старання. Звісно, сказала Маделін, коли ти переїжджаєш на нову місцину і нікого там не знаєш, це важко. Так, і в останні кілька років Джейн часто періздила. Коли в неї з'явився зігі, вона наче місця собі не може знайти, і друзів хороших теж. Вона в мене вб'є, що я так кажу, але я просто не розумію, що з нею відбувається. Вона зупинилася, озирнулася на кафе та стиснула губи. Страшно, коли вони перестають усе нам розповідати, правда? За хвилину сказала Мадрін, у мене донька підліток від першого шлюбу. Чомусь, коли вона говорила про Ебігел, то завжди згадувала про це, і потім мучилася дивним почуттям провини, бо німи відокремлювала від себе Ебігел, відводила її до іншої категорії. Не знаю, чому мені настільки зачепило те, що Абігел перестала зі мною всім ділитися. Це притаманно всім тінейджерам, хіба ні? Але вона завжди була таким відкритим дитям? Звісно, я не кажу, що Джейн – підліток. Ця фраза стала ніби дозволом ді говорити вільно. Вона повернулася до Мадлен з ентузіазмом. Я знаю, їй 24 зовсім доросла, та для батьків діти ніколи не дорослішають. Мій чоловік каже, що я даремно хвилюйся. Джейн сама виховує Зігі і прекрасно з цим справляється. Вона сама себе утримує, не бере у нас аніцента. Я часом потай кладу гроші їй у кишеню, немов кишеньковий злодій. Ну, чи злодій навпаки. Але вона змінилася, щось змінилося. І я ніяк не збагну що саме. Ніби глибоко в душі вона намагається приховати лихо. Я вже не знаю, що й думати. Це депресія. Чи наркотики, чи харчовий розлад, чи що? Вона так схудла, хворобливо худа. Раніше вона була дуже навіть кругленька. Хм, сказала Мадельн у задумі. Якщо це харчовий розлад, то, мабуть, саме Ді нагородила ним Джейн. Навіщо я взагалі вам це розповідаю? Раптом запитала Ді. Ви ж не хочете більше з нею дружити. Вона не вживає наркотиків з десяти? Тривожних ознак наркотичної залежності я нарахувала лише три. Ну, від сили чотири. Ви не повірите, що зараз можна знайти в інтернеті. Маделін засміялася і ді також. Часом мені здається, що я махаю рукою прямо перед її очима. Джейн, Джейн, ти ще тут? Я цілком впевнена. У неї не було хлопця з того часу, як народився Зігі. Вона розійшлася з тим хлопцем, Заком. Він нам усім подобався. Гарний хлопець. І Джейн засмутилася через цей розрив. Дуже засмутилася, але, боги, це ж було стільки. Шість років тому вона ж не може досі сумувати за Заком, правда? Не настільки він був вродливий. «Я не знаю», – сказала Маделін. І подумала, що її кава, мабуть, стоїть на столі у блакитному блюзі та холоде. А потім вона завагітніла і, схоже, батько не Зак, хоч він завжди про це запитував. Вона була дуже категорична, ця дитина не Закова. Знову і знову це повторювала. «Побачення на одну ніч», – казала вона, – «з батьком» зв'язатися не має жодної можливості. Знаєте, вона тоді вивчала юридичне регулювання мистецької діяльності. Була десь на півдорозі до диплому. Ситуація склалася зовсім не ідеальна, але все має свої причини, правда? Абсолютно, сказала Маделін, яка ні, краплі не поділяла такої філософії. Колись їй сказали, що у неї будуть проблеми з зачаттям, тож усе це виглядало як доля, а потім коли Джейн була вагітна, помер мій любий тато. Саме тому мені здається, що його душа могла повернутися у... «Мам! Мадлен. Мама Джейн затнулася і вони озирнулися на голову Джейн. Вона стояла біля блакитного блюзу та енергійно махала їм рукою. «Ваша кава готова!» «Вже йдемо!» – гукнула Мадлен. «Вибачте!» – сказала Ді, коли вони повернулися з пляжу. «Я занадто багато говорю. Будь ласка, забудьте все, що я тут напотякала». Я дуже засмутилася. Лед не розплакалася, коли бідолашний зіги не отримав запрошення на дитячу вечірку. Щось останнім часом є на тему ціна, а ще сьогодні ми так рано прокинулися, тож я надміру балакуча. Раніше мене непросто було довести до сліз. Я була міцним горішком. Це вже вік мені 58 і моїм друзям також. Позавчора ми обідали разом. Дружимо з того часу, як наші діти пішли до дитсадка. І ми саме говорили, що перетворюємося на 15-літніх підлітків, котрі... Безпричинно плачуть. Маделін зупинилася. Ді. Ді дещо знервовано обернулася, не Мадлен, Маделін казала їй це зробити. Так, я приделюся за Джейн, сказала вона. Обіцяю. Габріель. Розумієте, частина проблеми полягає в тому, що Мадель ніби дочерила Джейн. Вона поводилася як божевільна старша сестра, котра прагне захистити малу від усього на світі. Якщо ви говорили щось хоча б трішки критичне про Джейн, Маделін кидалася на вас як скажена собака. Розділ 20. Була 11 ранку першого дня її у школі. Цікаво, як він уже випив чай, а з'їв яблуко, а сир і крекери, а родзинки з маленької коробочки. Серце Джейн чохнуло на саму думку про те, як він обережно розгортає свій пакунок з обідом, а де він сидить, а з ким спілкується. Вона сподівалася, що Хлоя та Близнюки гратимуться з ним, але ж вони могли ігнорувати його. Складно було уявити, що хтось із близнюків підійде до зігі, простягне руку та скаже «Привіт, ти ж зігі, так? Ми познайомилися кілька тижнів тому у гостях. Як справи?» Вона підвелася із-за столу, де працювала та підняла руки над головою. «Все буде гаразд, усі діти входять до школи і якось дають собі раду. Вони вчать там закони життя». Вона пішла до маленької кухоньки своєї нової квартири, щоб поставити чайник та випити чаю, хоч їй його не дуже хотілося то лише був привід відірватися на хвильку від рахунків досконалої сантехніки Піта. Може, Піт і був досконалим сантехніком, але в бухгалтерії він не надто тямив. Кожного кварталу вона отримала коробку на взуття, повну найрізноманітніших, зім'ятих, нечітких, з дивним запахом документів, чеків, рахунків за кредиткою, інвойсів, більшість з яких не мало жодного стосунку до справи. Вона уявляла, як Піт вивертає кишені, Здоровенною долоною збирає чеки з приладової панелі, тупціє по будинку і кожен папірець збирає з коробку, а потім полегшено зітхає. Нарешті зроблено. Вона повернулася до столу та вибрала наступний чек. Дружина досконалого Піта витратила 335 доларів у салоні краси, де вона насолоджувалася класичним доглядом за обличчям, педикюром делюкс та восковою депіляцією бікінь. Непогано для дружини Піта. Наступний папір – непідписаний дозвіл на шкільну, Екскурсію до зоопарку Тарунга, датований минулим роком, на звороті дозволу, яке з дитя написало фіолетовим олівцем. Ненавиджу Тома. Джейн роздивилася дозвіл. Я зможу не зможу відвідати екскурсію як помічник від батьків. Дружина досконало опіта обвела не зможу. Надто зайнята епіляцією бікіні. Чайник закипів. Джейн зім'яла квитанцію та дозвіл і знову пішла на кухню. Вона пішла помічником, якби Зігі поїхав на екскурсію. Зрештою, саме тому вона вирішила працювати бухгалтером, щоб мати гнучкий графік і змогу присвятити час Зігі та балансуванню поміж материнством і кар'єрою. Хоча вона завжди дурнувато і якось неправдиво почувалася, коли казала такі речі, ніби вона не була мамою, ніби все її життя було вальшивкою. Було б цікаво знову піти на шкільну екскурсію. Вона досі пам'ятала свою екскурсію. Пригощанні в автобусі Джейн би потай спостерігала за тим, як Зігі спілкується з іншими дітьми, щоб переконатися, що він нормальний. Звичайно, він нормальний. Вона знову згадала, та й, власне, вона думала про це впродовж ранку, про блідорожеві конверти. Так багато конвертів. Мабуть, не так і страшно, що його не запросили на вечірку. Він надто маленький, щоб відчувати образу. Та діти ще не знають одне одного. Не варто навіть думати про це. Але правда полягає в тому, що глибоко в душі її було боляче. А ще вона почувалася певним чином, відповідальною за це, ніби це була її помилка. Вона була рада забути про той інцидент на орієнтаційній зустрічі, але тепер усе це повернулося і засіло в її голові. Чайник закипів. Якщо її справді скривдив Амабелу, якщо б він знову щось таке утнув, його ніколи не запрошуватимуть на вечірки. Її б викликали на розмову вчителька. Їй треба було б водити його до дитячого психолога. І їй би довелося вголос проголосити всі свої секретні страхи щодо Зіги. Коли вона наливала гарячу воду в чашку, руки й тремтіли. «Якщо Зіги не запросили, то й хлоя не піде», – сказала Маделін за кавою того дня. «Не роби цього, будь ласка», – сказала Джейн. «Це лише погіршить ситуацію». Але Маделін лише звела брови та повела плечами. «Я вже сказала Ренаті». Джейн похолола від страху. «Прекрасно, тепер у Ренати є ще більш причин її не любити». Тепер у Джейн буде ворог. Ворога вона мала, коли навчалася ще у початковій школі. Їй ніколи не спадало на думку, що відправити дитину в школу – це як самі знову туди піти. Може того дня їй варто було змусити з Єгі вибачитися, та й самі вибачатися. «Мені дуже прикро», – могла сказати вона Ренаті, – «дуже прикро. Він ніколи такого не робив. Я докладу зусиль, щоб більше такого не повторилося». Але це не мало сенсу. Зіг сказав, що не робив цього, інакше вона не могла повестися. Вона взяла чашку чаю, вітальню знову сіла за комп'ютер та розгорнула нову жуйку. Гаразд, вона б зголосилася на що завгодно у школі. Очевидно, участь батьків позитивно впливає на освіту дітей. Хоч вона завжди думала, що це пропаганда, яку навмисно розповсюджують школи. Вона б постаралася подружитися з іншими мамами, окрім Мадлен і Селести, а якщо б вона зустріла Ренату, то була б з нею вічлива та приязна. Це все забудеться через тиждень, сказав їй тато за кавою того ранку, коли вони обговорювали вечірку, сказав чоловік Маделін Ед, бо ж тепер у справі моя дружина. Мама Джейн засміялася, ніби вона добре знала Мадлен та її таланти, про що вони так довго говорили на пляжі. Від думки, що її мама розповідає про своє переживання, пов'язане із донькою, всередині Джейн, аж ніби щось скрутилося. У неї немає хлопця, вона така худа, їй треба підстригтися. Мадрін крутила важкий срібний браслет на зап'ястці. Бум! Раптом вибухнула вона та розкинула в руки, демонструючи вибух, та зробила великі очі. Джейн засміялася, хоч у неї, і майнула думка. Чудово! Я подружилася з божевільною панянкою. Джейн мала у школі ворогів тільки тому, що так вирішила Гарненька та харизматична дівчинка на ім'я Емілі Беррі, яка завжди носила волосі, шпильки у вигляді сонечок. Може, Маделін була 40-річною версією Емілі Беррі – шампанське замість лимонаду, червона помада замість полуничного блиску для губ. Дівчина, яка з радістю зварить для тебе кашу неприємностей, а ти однаково її любитимеш. Джейн похитала головою, щоб розвіяти ману. Це смішно. Вона ж доросла і не опиниться в кабінеті директора, як тоді у 10 років. Емілі сиділа поруч на стільці, мотляла ногами, жувала гумку і щоразу весело усміхалася Джейн, як тільки директор відвертався, ніби це все було дуже веселим жартом. Добре, зосередься. Двома пальцями вона обережно взяла з коробки сантехніка, піта наступний документ – масний на То був чек від гуртового постачальник сантехнічних матеріалів. Дуже добре, піте. Принаймні, цей чек має стосунок. До твого бізнесу. Джейн поклала руки на клавіатуру. На старт, увага, руш. Аби її робота в частині внесення даних була прибутковою і стерпною, вона мусила працювати швидко. Коли вона вперше отримала завдання із внесення даних, бухгалтер сказав, що така робота займає 6-7 годин. Вона впорала за 4, а рахунок виставили за 6. Відтоді вона стала ще моторнішою. Ніби комп'ютерна гра, чи вийде вона цього разу на наступний рівень. То не була робота і мрії, але їй подобалось відчуття задоволення від перетворення купи невпорядкованих документів у стрункі рядочки цифр. Вона також любила дзвонити своїм клієнтам, які переважно були такими ж дрібними бізнесменами, як Піт, та говорити, що знайшла ще одну статтю, за якою можна скоротити податкові виплати. А найбільше їй подобався той факт, що вона утримуватиме себе та зігі і впродовж п'яти років жодного разу не попросила у батьків грошей. Навіть якщо їй доводиться працювати ночами, поки Зігі спав. Не про таку кар'єру вона мріяла у свої 17 років, але тепер складно було пригадати відчуття тої наївності та зухвалості достатньо, щоб мріяти про певний стиль життя, ніби ти взагалі обираєш, як усе це для тебе складеться. Крикнула чайка, і на мить цей звук її налякав. Ну, а зрештою, це вона вибрала. Вона сама вирішила жити біля моря, ніби вона мала... Такі ж права, як і інші. І вона могла винагородити себе за дві години ретельної роботи прогулянкою пляжем. Прогулянкою пляжем посеред білого дня вона могла піти до блакитного блюзу, взяти з собою каву і зробити гарну світлину із пластянкою на паркані на блакитному тлі моря, запостити фото в Фейсбук та підписати. Перерва в роботі. Хіба ж я не щасливиця? А люди коментуватимуть «О, заздрю». Якщо б вона завжди так гарно писала про своє життя в Фейсбуці, може й сама б зрештою це повірила. Може, вона б навіть написала «Зла як чорт». Зігі єдиний у класі не отримав запрошення на день народження. Бррр. І всі одразу б узялися її втішати. О, бідулашний Зігі. Вона б могла стиснути свої страхи в маленькі, незавадні, оновлені статуси, які б відносили новини стрічками друзів. І тоді вони із Зігі були б нормальними людьми. Може, вона навіть на побачення пішла б, і мама була б щаслива. Вона взяла телефон та прочитала повідомлення від Анни, її подружки. Пам'ятаєш Грега, мого кузена, з яким ми познайомилися, коли нам було десь по 15? Він переїжджає до Сіднея, питає твій номер, хоче запросити тебе кудись випити. Ти як? Не те, щоб я на тебе тисну. Він зараз такий крутий, мої гени. Тьом. Добре. Вона пам'ятала Грега. Сором'язливий, зливий, невисокий, рудувате волосся. Він щоразу розповідав один той самий жарт. І коли люди питали що-що, відповідав – та не парся. Це запам'яталося, бо їй завжди було його шкода. Чом би і ні? Вона могла б пережити зустріч із Грегом. Саме час зі її в школі. Вона живе біля моря. І вона відповідала – ок, цьому. Джейн відпила чаю та знову поклала руки на клавіатуру. Зреагувало тіло. Вона навіть не думала про цю есемеску. Вона думала про пітові сантехнічні квитанції. Раптовий напад нудоти змусив її зігнутися навпіл та покласти голову на стіл. Вона затулила долоний рота, кров прилила до обличчя. Джейн знову відчувала той запах. Вона могла б присягнутися, що це насправді тут, у цій кімнаті. Часом, коли настрій зігі дуже різко, без причини змінювався, із радісного на роздратований, вона й на нього відчувала цей запах. Лед підвівшись, тулаючи нудоту, вона взяла телефон. «Не, давай телефону, я передумала». Написала тремтячими пальцями. Відповідь прийшла моментально. Пізно. Тея. Я чула, що у Жейн була, я цитую, інтрижка з кимось із татусів. Не знаю, правда, з ким саме. Знаю тільки, що то не мій чоловік. Бонні. Це неправда. Керол. Знаєте, у тому клубі еротичної книжки був один чоловік. Дякувати богам, не мій чоловік. Той читає тільки Гольф Австралії. Джонатан. Так, у клубі еротичної книжки був чоловік, і то був я. Справа лише в тім, що назва клубу – це жарт. Це звичайний книжковий клуб, найзвичайнісінький. Меліса. А хіба у Джейн не було роману з кимось із статусів у декреті? Габріел. Та то не у Джейн був роман. Я завжди думала, що вона воцерковлена, туфлі на низькому ходу, жодних прикрас... Чи макіяжу, але гарне тіло. Жодного граму жиру. Вона найстрункіша мама в школі. Господи, я хочу їсти. Ви пробували дієту 5 на 2? Сьогодні я голодую. Я вмираю з голоду.